Eleizearen aspaldiko kredoan, autortzen dugu santuen alkartasuna. Hau da, gure fedearen atal bat da, bat egiten dugu la, zeruko alkartearekin, zeruko santuekin, hemengo Elizan gagozanok. Eleizea, zeruan eta lurrean dagoala esan daikegu, eta danoko zatzen dugu santuen alkartasuna. Paulo apostoluak, lehenengo kristinauak agurtzen dituenean eta, sarritan santu ez erabiltzen ditu. Paulo apostoluak, erroman, edo korinton, edo beste herri baten dagozan, santuei. Ez santuak euren merituek daizik, behar badai zirangu baino hobeak, ez eskazagoak, santuak ziran, jangoikoaren zeneak eta alabak ziralako. Jangoikoak santutasunera deituak. Eta geude, zentzu horretan santua gara. Badakigu, esatun dugu, santu santuak kez gareala, zentzu baten, baina zantutasunera deituak gara, eta zantua gara, jangoikoak maite izan gaituelako. Eta gaurko, bigarren irakur gaiaren mesua hori izan da. Begira ze maiitasun dezkun jangoikoak. Eta bere marka daroagu, bere izena eta bere izana, Esan daik egu, jangoikoaren eh, bizia gure sanetatik zehar doala, bere zeme alabak gara. Torregatik santu ez da horren beste akatzbako gizona edo emakumea. Danok esagutzen ditugu geure mugak. Eta baita be, geure balioa eta daure duintasuna. Santua da ez horren beste akatzbakoa akaz bakorik ez dago lako gure artean, baina bai ostera, jangoikoaren maitasuna zabaltzen alegintzen zendana. Maitasun hori zabaltzen daoena. Sarritan, nurberak edo berak jakin barik. Baina hori da, santutasuneren bidean izatea. Jangoikoaren maitasuna hartu, eta dino sarri askotan eta gure artean gizon emakume askok, jangoiko gantzinistu baripe, maitasuna zabaltzen dabe guk autorzen dugu maitasun hori jangoiko handi datorrela eta hori zabaltzera leituak dareala. Lenin goireak urganein agertu dira santuak, santuen alkartea. Apokalifiz liburua ez du liburua da. Eta estualdian bizi aldian bizit iranentzat, ba, edo bizit iranei, morala emoteko, apuret adorea emoteko eta postuteko. Tenden gokristauak, hainbat tokitan, batzuetan, hori, estualdian du bizi larri aldian biziziran, persegituak de bai, apokalisis adator, eurei indarra emotera. Eta horre beti, apokalisis liburu horretan, <coughs> erakusten dau simbolo bidez, alkarte handi bat, kontatu ezinikoa. Baina, horren artean be, alkarte zabal eta handi horren barruan, bereiztu egiten dau talde bat. Azierako kantuan esan duguna, zuriz jantziak, norzu dira zuriz jantziak. Ma ez du pasatu dituenak. Gaur esan gogonke, zuriz jantzitakoa direla martiriak, indarkeriaren biktimat, denpora baino lehen gure ustetan, denporea baino lehen hil diranak edo erain dituenak, <coughs> eta azken baten edo zein beharri aurkitzen diranak behartzuak gure artean zarritan kontuan hartzen ez ditugunak horre dauke lehentasuna santuen alkartean gure <coughs> kompromiso horregaitik gure dongu eh, deia, deina guzia, hartzen dugun deina nagusia da euren ondoan egotea eta mesaren hasiera desan danez pandemian dionetan lendik be, hain hainbate barego zan preminatzu Ba, orain ba, beste asko dira geixo hori da eta ba, estu eta txarto pasotzen diar duenak. Osasun aldetik batzuk eta aldetik beste batzuk lan gelditzen direlako eta asiran esan jakunez ba, goitiberako karrera baten hasiak direlako tamalez. Eta horrek dinot, lehenengo irakur gaian agertzen diran zuriz jantzitakoak euren jantziak jantziak bildotzaren odoletan, hau da, jesuzen kurutzeko misterioan garbitu dituenak, horrek zerikusi susena lotura susena daute, soriantasunekin. Azkenengo soriantasunak esan dau, zuzen tasunak erasotuak eurena dabe zeruetako erreinua. Korko jaionetan ba, polstu gaitezen eta eskerrak emon jangoikoari, Santutasunera deituak ere alako, berak maite izan gaituelako, eta eskatu da jogun gauza izan daitezela bere maitasuna gure inguruan zabalteko, eta bat ezbe ba behar izanian, prebinean, larrialdian aldian dagozaren ondoan egoteko gauza izan gaitezela.